Видно, вони здивились на сходах, тому що зайшли разом Світланка сяє своїми симпатичними ямочками А я страшенно з цього задоволена Якщо він не повний дурень, то має завважити її каштанові кучері Гарні округлі ручки Що вона знайшла в цьому наманікюреному розумнику? Він, звичайно, красивий, але якийсь свійський, Не знаю, не мій тип він гречно допомагає їй зняти плащ, і з того, як торкається її ліктя, я розумію, що світланчені зусилля марно не пропадуть. Та хай тільки спробує не покохати її. Я йому щось відріжу. І тут на сцену виходить Макс. Мало сказати, що його величність незадоволений. Ні, після того, як він всю ніч проспав у кубельці біля мого ліжка – він просто розлючений, появою в моєму ареалі ще одного самця. Світланку він, мабуть, теж зарахував до свого прайду. Отож, Макс розлючений, хоча й не зронив ні звуку. Йому це не потрібно. Вираз його мордочки. Він, мабуть, в минулому житті був жерцем у Єгипті. І Віталій Петрович зараз на власних випрасуваних штанях дізнається, що таке гнів Макса. Треба щось робити, і я вдаюсь до лестощів. Будь-який чоловік чутливий до лестощів. Скажи йому, що він красивий із красенів, що він розумніший від Енштейна і справжній гігант у ліжку, і ти можеш робити з ним потім що хочеш. Чоловіки люблять, коли хтось тішить їх ілюзії. Макс не виняток. Вислухавши мої дефірамби, він з гордим виглядом повертається до кімнати. Він переміг. Всі це розуміють, і він знає, що ми знаємо Я навіть не припускав думки, що таке можливе Нема чого захоплюватись Коти мало відрізняються від людей Він наче все зрозумів Віталію, не наче, а просто він все зрозумів Він дуже розумний, цей Макс Я ж тобі говорила, Світланка просто цвіте поряд з ним Це добре Ну, я думав, це ж зрештою не собака Він просто нестерпний чи він гадає, що мій Макс дурніший якогось там гавкучого жмутку шерсті? Це неподобство Віталію Петровичу Вам коли-небудь доводилось бачити, як пес біжить за автомобілем і шалено гавкає на його колеса І часто під час такої процедури опиняється під тими самими колесами Так, звичайно «Чи доводилось вам колись застати кота за таким дурним заняттям?» «Господи, ні!» «Він регоче, аж падає!» «Ви мене переконали, коти розумніші!» «Світлана, уявіть тільки цю картину! Кіт бежить за колесами!» «Вони сміються вже вдвох!» «Ми йдемо до кухні, я тут зварила каву і якийсь суп, Світлана хотіла пообідати, але мені не хочеться ні кави, ні супу, отож я залишаю їх, а сама йду до спальні!» Там я читала папери, що їх принесла мені вчора Світлана. Я майже все проглянула, але ще не все. Найголовнішого я ще не знайшла. Нічого, в мене є час. Після вчорашнього фільму я довго не могла стулити докупи свої думки. А ще я страшенно боялася, що Світлана помітить, в якому я стані. Мені коштувало великих зусиль не показати збентеження. Вона нічого не помітила. Цікаво, про що вони там говорять – Якщо зайти до ванної, я можу почути. Це, звичайно, не дуже гарно з мого боку, та Бог з ним. Може, почую якісь цікаві подробиці про власну персону? Якщо їх стосунки лише починаються, їх розмови мають точитися про предмети, які б їх зближували. Отож, я тихенько йду до ванної і замикаю за собою двері. Ну, так і є. Все добре чути. То ви теж це помітили? Світланчен голос. Так. Трохи невловимий акцент. Нічого такого, на що б хтось звернув увагу, але акцент присутній. Я шукала щось схоже в літературі, але, на жаль, а втім було обмаль часу, нічого подібного не написано. А той фокус з ножем може випадковість? Дурень, ти сам в це не віриш. Ні, я певна, що ні. Її рука згадала те, що не згадала голова. Адже пам'ять тіла набагато міцніша. Які ж висновки? Це не та амнезія, що буває від травми. Чи ні? Не так? Я вже зовсім заплуталась. І я боюсь за неї. Вона стала зовсім інша. Бачите, зварила суп. Вона раніше не стала б цього робити і під дулом пістолета. Вона терпіти не могла готувати. В дитинстві бабуся вчила їй цьому занадто енергійно. І багато іншого. Я не можу вам пояснити. Це треба відчувати. Італію «Ми маємо якось допомогти їй. З нею сталося щось страшне. Ще раніше до мого з нею знайомства. Вона так кричала у вісні, наче її хтось катував. Це жахливо. І я впевнена, що це не просто сни, це її пам'ять рветься назовні». Але це фантастика. Ви знайомі 4 роки і за цей час вона була звичайна собі жінка. І раптом така різка зміна. Ще не існує технології такого контролю за свідомістю, аби примусити людину забути якісь важливі речі. Експерименти проводились, але таємно. А коли ЦРУ попалось, ви ж пам'ятаєте той скандал 5 років тому? Голови полетіли, президент був змушений піти у відставку. Я тоді проходив інтернатуру в Нью-Йорку. То все чудово пам'ятаю. Але до чого тут, Юля? Ні, повинно бути якесь інше пояснення. Я не бачу іншого пояснення. Хтось примусив... Її щось забути, це мабуть сталося в Парижі чотири роки тому А тепер внаслідок травми, спогади повернулися Світланка має таке голову на плечах Але навіщо? Я не розумію Вона ж не політик, не впливова фігура Вона просто модельєр, талановита, але це нічого не міняє Ні, неможливо Чому неможливо? Вона має власний будинок моди А ви не думали, звідки у сироти з'явились гроші на таке? А пам'ятаєте, гучні процеси про торгівлю людьми. Дівчат вивозили з країни, як манекенниць по замовленню різних агенцій. Скільки з них спеціалізувались на цьому брудному бізнесі? Ви вважаєте, що Юля мала до цього якесь відношення? Але ж це жахливо. Так, хлопче, це дійсно жахливо. І хай краще пам'ять до мене зовсім ніколи не повернеться, якщо я маю згадати про себе таке. Безпосередньо ні – Знаючи її, мені важко в таке повірити Але за нею могли стояти певні люди Талановита дівчинка, без надії якось пробитись А в нашій країні це неможливо, ви ж знаєте І люди, які пропонують гроші Вона могла якось випадково дізнатись про те, які справи діються в неї за спиною От і все Мила, любенька Світланка о, хай це справді буде так, як ти кажеш Інакше я не зможу жити. Якщо тільки я свідомо робила такі жахливі оборудки, то... Ні-ні. А що, вона вам не казала, звідки в неї взявся початковий капітал? Мене це питання теж дуже цікавить. Згідно з документами, вона отримала банківський кредит. Все законно, але ж ви маєте знати, що вона не могла його отримати. В нашій країні не дають кредити звичайним громадянам? Ні, тільки... Самі знаєте, і, мабуть, ще не скоро те зміниться. Росія крутить нами, як хоче, розпинаючи нас за газові та нафтові борги. І ми маємо це терпіти, бо їм вигідно. Вони нищать нас, бо хочуть набивати кишені без проблем. Нікого не цікавить розвиток, отож... Та що казати, це давно відомо і ніколи нічого не зміниться. Як тільки вам прийшла в голову думка повернутися сюди... Чому ви не залишилися в такій затишній Америці? Тому що там я чужий. А там не люблять чужих. Американці далеко не такі вільні люди, як вони самі про себе думають і примушують думати весь світ. Ні, навпаки, вони зв'язані умовностями, правилами, заборонами набагато сильніше, ніж пересічний український громадянин. Ось, наприклад, правила в офісах, правила етикету, правила для всього на світі. І спробуй їх порушити. Жінка не має права з'явитися на роботу без колготок або панчих, навіть літом. З найближчими друзями ти не повинен розмовляти про свої проблеми, це не невічливо. А якщо в тебе неприємності, від тебе відвернуться всі, навіть родичі. Бути невдахою там це поганий тон. Тому в них так багато психопатів, а психіатри заробляють такі шалені гроші. А судові позови якось я похвалив зачіску немолодої медсестри, звичайне бажання ввічливого чоловіка сказати щось приємне жінці, навіть такі, як та, щоб ви думали. Я і забув уже про той мимовільний комплімент. А за тиждень судовий виконавець приніс мені повістку. Та дурепа подала на мене позов до суду за сексуальні домагання. Якби суддя видався трохи топішим, я б мав страшні неприємності. А так я лише вилетів з інтернатури. Причому ніхто не звернув увагу, що суд мене виправдав. Хто б міг подумати? Але чому вас звільнили? Суд довів вашу невинність. Не треба забувати, що їх суспільна мораль – це мораль протестантів. А протестанство найбільш нетерпима течія християнства. Офіційна мораль виходить з твердження, що людина, яка займає якесь місце в житті, трохи вище від місця прибиральника туалетів, має бути бездоганна. Тобто абсолютно. Навіть тінь підозри знищувала там блискучі кар'єри. А що вже казати про якогось інтерна, тим більше іноземця? Іноземців там дуже не люблять. Мені було не дуже затишно там. «Бо я звичайна собі людина. В мене є свої вади і бажання, які я хочу втілювати в вільний від роботи час. На роль святого я не підходжу. Та й більшість американців теж не підходять. Тому для шантажистів Америка – справжній рай. Я не втомив вас своїм монологом». «Ні, аж ніяк. Мені це дуже цікаво. Я бачила все зовсім з іншого боку. Невже там все так?» «Ні, там є багато хорошого. Просто я хотів сказати, що і там у людей багато проблем. А нашим там нічого робити». Їх там ніхто не чекає Ми зовсім інші люди Отже, для адаптації іноді життя не вистачає Мабуть, нічого цікавого вже не буде І я вирішую повернутися до спальні Хай все йде, як йде Але я здобула цікаву інформацію Я впевнена, що десь тут Має бути шлях до істини Те, що я зараз почну Піднімати документи Шукати їх в офісі Розпитувати, то це може погано скінчитися для мене Я впевнена тепер що та автопригода була не просто нещасний випадок, як написано в оцих документах. Десь тут мають бути свідчення цієї жінки. Ось. Це не ксерокопія. Це протокол опиту свідка. Той, що було складено на місці події. Ясно, що в справу ці свідчення не попали дуже незручно. Ну, звичайно, нічого дивного. Головне для дорожньої поліції зовсім не встановлення істини, вони добувають свій хліб зовсім не цим. Отже, як тут її звати? Семенець Валентина Пилипівна. Задніпровська, 6. Завтра я її навідаю. Хай тільки знайду для себе деякі речі, щоб можна було вийти на вулицю і не зупиняти своїм виглядом рух транспорту. Отже, завтра. А сьогодні... Юлько, що в тебе за звичка читати лежачи? О, Світланка така задоволена. Мабуть, умовилась про побачення. Мені так зручніше. Але ти зіпсуєш собі зір. Мені треба по магазинах проїхатись. В мене десь є гроші, і ти часом не знаєш? Чого вона ригучиться? О, ти ще. В тебе не просто є гроші. Вона дістає з шухляди в столику кілька пластикових карточок. Це твої кредитні картки, ти можеш розплачуватись ними, а можеш взяти гроші з банкомата, як захочеш. Але чи ти впевнена, що вже час переходити до активного життя? Я просто хочу заглянути по крамницях. На роботу я не збираюся, я маю ходити по крамницях сама. Але їй я цього сказати не можу. Вона не повинна знати, що я куплю». Не тому, що я їй не довіряю, а тому, що не хочу вплутувати її в різні небезпечні ігри. В чому проблема? А це чого лізе до нас. Ніхто тебе не просить, хлопче, влазити до нашої розмови. Поліруй свої нігті і пиши наукову роботу. І дай мені спокій нарешті. Я можу повозити Юлю по крамницях? Я ж машиною буду чекати на дворі, поїздимо. Це вихід, Юлько, ти чула? І в мене серце буде спокійне. Ну, бачили ви таке зворушливе єднання – вже все за мене вирішили. Хоча, звичайно, це варіант. Не розумію, чому я дратуюсь? Вони так турбуються про мене? Ні, в мене такий дуже кепський характер. Добре, згодна. То поїхали зараз? Ні, трохи пізніше, після нашої розмови. Чорт, я зовсім забула. Пан дослідник ще має препарувати жабу. Юлько, я поїду на роботу, а ввечері підемо до ресторану. Віталій нас запрошує. Вона чмокнула мене в щоку і вискочила за двері Я чую, як стукатять підбори її черевички по східцях Чого я попхаюсь з вами до того ресторану? Ви ж Світланку запросили, я буду зайва Та й Макс буде сумувати Я перепрошую, але дозвольте вас запросити на вечерю Я власним вухам не вірю Навіщо це йому? Віталію Петровичу Якщо Світланка попросила вас так вчинити, то це абсолютно зайве Мені не потрібна нянька а в Світланки має бути своє життя, я не збираюсь... Юлю, зачекайте, дайте мені сказати. Він бере мене за руку і всаджує в крісло. Послухайте мене. Світлана не ставила мені ніяких умов. І запрошую я вас обох, тому що... Ну, як вам пояснити? Ви обидві мені страшенно подобаєтесь. Ні, не в тому плані, що ви думаєте, хоча, звичайно... Ну, та це інше. Але з Світланою нас зв'язують віднедавна дуже хороші дружні стосунки. А ви... Мені б хотілося і з вами познайомитись ближче, і, можливо, ми. ні, не може пояснити. Мені просто подобається спілкуватися з вами, подобаються стосунки між вами. В мене тут не так багато друзів. Він хвилюється. Чому? Має бути якась причина. Мабуть, я таки не все розумію. Щось дуже плутано, в нього все виходить. Чого ти затинаєшся, хлопче? Вам подобається Світлана? Як жінка? Пряме питання. Вимагає прямої відповіді. Так. О, це вже краще її Богу. Це добре. Я дуже рада цьому. Але якщо вам хочеться просто порозважатися, краще знайдіть собі іншу забавку, лікарю. Я не дозволю вам її якось скривдити. Ви дуже пошкодуєте, і це не пусті погрози. Я розумію. І щось мені говорить, що ви здатні виконати їх. Але я можу вас запевнити, в мене нічого поганого і на думці не було. То ви приєднаєтесь до нас сьогодні? Мені буде дуже приємно, правда? Якщо вам так хочеться, але я все одно цього не розумію Можливо, якщо ми познайомимось ближче, вас менше дратуватиме вигляд моїх нігтів Його очі сміються і я розумію, що мене викрито Він все знав з самого початку, а це значить, що я десь прокололася Я не змогла приховати своїх емоцій, це погано А за певних обставин може стати небезпечним і тепер я маю краще слідкувати за собою, бо люди бувають різні. Далебі, не всі такі спостережливі. Але для того, щоб вціліти, слід виходити з посилання, що всі. Вам більше не подобаються мелодрами? Що за дурне запитання. А, звичайно, вчорашня історія. Не знаю, якось не тягне. А що б вам хотілося подивитися? Ні, дорогий, ти мене не спіймаєш. Нічого. «Мені нудно». «А що б вам хотілося робити? Я так розумію, ви більше не хочете займатися тим, чим займалися раніше?» «Він запитує мене, але навряд чи ці питання і мої на них відповіді мають відношення до його роботи. Він затіяв якусь гору. Можливо, це проста цікавість, можливо, щось інше. Але я більше не дам себе спіймати». «Я не можу вам сказати. Надто мало часу пройшло. Поки що я нічого не знаю». Мені починає набридати ця дурна розмова. Я більше не хочу, щоб він ставив мені питання. Я не хочу, щоб він цікавився мною, як і будь-хто інший. Я хочу діяти. В мене є кілька ниточок, потягнувши за які, я хочу розплутати цей надзвичайно заплутаний клубок. Але я не хочу, аби за моєю спиною хтось стояв. Мені не потрібна ніяка допомога. Принаймні тепер. Я маю покладатися лише на себе. «Бо я одна. Про мене ніхто не подбає. Якщо ви ще не передумали, то повезіть мене по крамницях». «А наші заняття?» «О, свята простота. Я набагато гірший актор, ніж я. В них нема потреби. Ви це розумієте. Це не та амнезія, що ви можете класифікувати. І ви це знаєте не згірш за мене. Якщо хочете просто спілкуватись, я не проти. Можна спробувати». Але для вашої наукової роботи я не буду корисна. Тож краще поїдемо по магазинах. Я розумію, Юлю, ви надзвичайна жінка. І, можливо, вам знадобиться допомога. Наскільки я розумію, ви хочете зробити щось не зовсім безпечне. Він з усіх сил намагається говорити спокійно. Я хочу сказати, ви можете розраховувати на мене, на мою допомогу. Не такі, а вже тюхті, як вам, мабуть, здається. І якщо вам треба комусь довіритись, то... Но ви самі розумієте. Я мовчки одягаюсь. Довіритися Хотіла б я знати, кому я можу довіритися Ні Доки я не знаю, який розклад В цій грі і що поставлено Я не маю права Нікому довірятися Я ще надто мало знаю А враження бувають і необ'єктивними Або він справді хороший хлопець Добре Або ж він зовсім не той, за кого себе видає І тоді я маю вжити заходів Аби він не міг мені зашкодити Так а ще Світланка. Я маю поговорити з нею, аби вона перестала розмовляти про мене з цим індивідуумом. Вона може сама того, не бажаючи нашкодити мені. О, ця розмова буде нелегкою. У пана лікаря непогана машина. Темно-сірий лотос. Не типово, але зі смаком. Ми їдемо весняними вулицями, і мені чомусь так легко на душі. Оперше за весь час, що я себе пам'ятаю – Травень досі прохолодний, жінки ще не вилізли з колготок, але мені подобається. Мені хочеться вийти з машини і пішки пройтись вулицями міста, бо воно чудове. Дивно, чому я думала про нього як прохолодне і непривітне. То, мабуть, у мене на душі було холодно, а може я бачила інші тепліші міста? Не знаю. Ми зупиняємось перед величезною скляною вітриною, це зовсім новий будинок, і весь перший поверх у ньому займає магазин під досить тривіальною назвою «Жіноче царство». Але ця назва точно відбиває суть того, що таїться за блискучими вітринами. Це справді «Жіноче царство». Тут є навіть салон краси, є кілька затишних кафе, а відділи просто створені для того, щоб задовольнити найвибагливіший смак. І головне, тут надзвичайно різноманітний товар і, відповідно, ціни. Від дешевого шервжитку до найдорожчих моделей Такого в Америці нема, так пояснив отой невдаха, інтерн Я перестала відчувати до нього ворожість, збагнувши врешті її причини І нікого не стосується, що я зрозуміла Може, якось потім розповім Мабуть, молоденьким продавщицям досі не доводилось зустрічати тут опудало В темному довгому балахоні з хусткою на голові і в темних окулярах я сама собі огидна. Та ніде не дінися, я маю дещо купити. Я можу вам допомогти? До мене підплила чорноока красуня у вбранні персоналу магазина. Ні, дякую, я все огляну сама. Перепрошую, але вам краще звернути увагу на відділи праворуч від входу. Я гадаю, там ви знайдете саме те, що треба. Вона натякає, що отут... В її царстві все надто дороге для такої поторочі, як я. Мені трохи смішно, а трохи неприємно. Так, наче мене публічно принизили. Ну, навіщо я одягла цей балахон? Я скажу, навіщо. З тою клятою хусткою на голові нічого інше гармонувати не може. Аби пов'язати її інакше, то... Але це неможливо, бо в мене для цього не досить волосся. Отож я починаю потроху кипіти... Бодівка ходить за мною на зирць, придивляючись, аби я чогось не поцупила. Але косметика тут хороша, я маю її оглянути. Тож хай іде к бісу, поки я не розсердилась по-справжньому. Це дуже дорога помада. Її голос виводить мене з рівноваги. Я повертаюся до неї і дивлюсь їй просто в обличчя. Вона знічується, але мені її не шкода, бо вона зіпсувала мені настрій. Я знову повертаюся до свого заняття. Тут так багато зразків. Такі цікаві кольори, що мені хочеться спробувати все. Нарешті я вибираю для себе дещо і повертаюся до прилавку. Там стоїть інша дівчина. Вже білявенька. Тієї мегери десь нема. Це добре. Принаймні білявенька швидко вибиває мені чек. Я беру пакуночок. Коли хтось твердо хапа мене заплече. Повернувшись, я бачу двох парубчаків у формі охорони магазину І ще одного в цивільному Що їм від мене треба? Дівчино, вам доведеться пройти з нами Це один із них, дуже коректний Я не розумію, в чому справа Ні, я добре розумію, в чому Але зараз розіграю комедію І ту чорняву красуню звільнять Це поверне мені гарний настрій Будь ласка, пройдіть з нами Це ваша покупка Так, ось чек Добре, це не забере багато часу. Зробіть нам таку послугу. Я йду з ними до невеликої кімнати з написом «Службове приміщення». Там сидить літня жінка. Двері зачиняються. Мені жестом пропонують присісти, я сідаю на стілець. Хлопець в цивільному кладе на столик пакуночок з косметикою і чек. Для чого ви мене привели? Чекайте, любі мої, я вам влаштую спектакль. Дозвольте оглянути вашу сумочку. Це жінка. Звичайно, ні. З якого дива ви будете порпатися в моїй сумці? Я старанно зображую обурення. Юра, переглянь куплене. Цивільний відкриває пакунок і звіряє в міст з чеком. Все правильно. Ви маєте право на подібні дії. Мені починається набридати. Хлопці, вийдіть. Лідія Андріївно, вам доведеться оглянути все інше. Все інше? Це в мене саму. Ну що ж, ви самі цього хотіли. Люба моя, давайте зрозуміємо одне одного. Його очі холодно дивляться на мене. Я вас ні в чому не звинувачую, але буде менше проблем, якщо ви дозволите поглянути на вміст вашої сумочки і одягу. А якщо я не погоджусь? Ну, тоді нам доведеться викликати поліцію. Добре, викликайте. Я гаю з ним час, але я знаю, що роблю. Юро... «Хто тебе викликав?» «Це жінка. Вона не хоче ризикувати». «Дарина, по-внутрішньому. Ну що, домовимось тут чи почекаємо поліцію?» «Нахабний молодий дурень. Ген звик залякувати дрібних злодюжок. Почекаємо поліцію. Викликайте». «Юро, Дарина могла помилитися. Якщо її звільнять, вона вже не знайде собі роботу. Вона це добре розуміє і не хоче ризикувати. Тим більше, що моя поведінка збила її з пантелику». Більшість наших громадян принижено продемонстрували б вміст своїх сумок і зітхнули б з полегшенням, задовольнившись нещирими вибаченнями, але я ні. Якщо Дарина помилилася, то чого ця пані відмовляється? Дурню, тебе звільнять разом із твоєю кралечкою. Віддайте сумочку, панянко. Він різко вириває сумку у мене з рук, але тут відчиняються двері, встигли таки, я все правильно розрахувала У кімнату заходить Віталій Петрович І з ним якийсь чоловік у гарно пошитому костюмі І білосніжній сорочці. Що тут відбувається? Його владний голос свідчить про те Що саме цей невисокий чоловік тут головний Юлю, з тобою все гаразд? Так, зі мною все гаразд Але вам це знати не обов'язково Я повільно зсуваюся зі стільця Втрачати свідомість вчити мене зовсім не треба Треба лише уявити, як темна вода змикається над головою «Холодна, брудна вода». «Швидше, води!» Це голос лікаря. О, ти ще. зараз обілють мене. Треба притомніти терміново, якщо хочу завершити робити покупки». Вона опритомніла. Жінка дуже бліда, руки й тримтять. Вона допомагає мені підвестись. «Винати вовчасно, я посміхаюся якнайсилуваніше» ще трохи і мене б тут лінчували Як ви почуваєтеся? Сині очі Віталія страшенно стурбовані Це просто стрес, тому непритомність Це не страшно, не хвилюйтеся, зараз я відвезу вас додому і ми вдвох зачекаємо Світлану До мого магазину люди приходять не за стресами Цей чоловік мені подобається Я ще раз питаю, що ви тут намагалися вчинити? Я не знаю, це Юра привів дівчину Йому Дарина сказала, що ця дівчина має підозрілий вигляд вона сама погодилась прийти. Голос жінки тримтить. Ні, я не хочу, щоб її звільняли. В тому, що сталося, її вини немає. Юлю, я хочу вибачитись за своїх підлеглих. Дозвольте відрекомендуватись. Валерій Москаленко – власник магазину. Вірніше сказати, один із власників. Він галантно цілує мені руку. Це страшенне неподобство, і винні будуть покарані зараз же. Покличте продавців. Жінка блискавкою кинулася з кімнати. А ти чого стовбичиш? Це до мого інкізитора. Ти хоч знаєш, хто ця жінка? Це Юлія Ясинська В нас є цілий відділ, в якому представлено одяг, що його придумала вона сама Будинок моди Еріка Ти чув, Йолопе? Тебе звільнено Мені не треба пояснювати чому Геть звідси Хлопець виходить До кімнати заходять дві дівчини Білявка і чорнява. В вже не такий пихатий вигляд От і добре Вас обох звільнено Голос хазяїна ні, трохи не так Чому ж Бог? Даруйте, але я маю втрутитись Я просто повинна втрутитись Дівчина, що стояла за прилавком, мене нічим не образила Навпаки, вона добре мене обслуговувала Тож я вас прошу Звичайно, звичайно, йди, працюй Білявка вийшла А ти? Я подбаю, щоб тебе не взяли більше в жодне пристойне місце Ти взагалі не для того, щоб розляковувати покупців Після цієї неприємної історії ми втратили клієнтку і, гадаю, не одну, тому що жодній зі своїх знайомих жінок ображена тобою жінка не порекомендує наш магазин. Ти вільна. Вона стоїть бліда і якась негарна. Отож, ну, дівчино, ти сама цього хотіла. Чого ти до мене присікалась? Тобі не сподобався мій вигляд? Мені він теж не подобається, та не слід було псувати мені настрій. Ось ваша покупка. Жінка подає мені пакуночок. «Будь ласка, мені дуже шкода, я не хотіла. Нічого, все гаразд. О, цей носоріг розірвав ремінець моєї сумочки, тепер я вже обурена. Цього мій сценарій не передбачав». Ні слова більше. Валерій страшенно емоційний, мабуть тому і сидить у своєму магазині днями. Є люди, які просто створені розбирати конфлікти». Ходімо, в нас безперечно знайдеться щось достойне вас. Будь-яка сумочка за наш рахунок. Ці йолопи дешево відбулися. Ми йдемо повз блискучі вітрини, і він торохтить і жестикулює. І повірте, ми ж кожну з них постійно контролюємо і вчимо. Політика нашого магазину – рівність усіх клієнтів. І ось таке. Я страшенно радий, що встиг вчасно, бо невідомо що до чого б підійшло. Так, ви дуже вчасно. Як це вам вдалося? Це абсолютно випадково. «Ваш друг чекав вас в машині, а потім вирішивши, що з нашого магазину жінка швидко на повернеться, пішов випити кави. І побачив, як до вас припремувала охорона. Він вирішив, що його втручання не допоможе і прийшов до мене в кабінет. Я одразу зрозумів його і поспішив на місце подій. Ну от ми й прийшли. Будь ласка, вибирайте». Тут справді було на що глянути. «Сумочки різних кольорів, фасонів, різного призначення, очі розбігаються». Але мені потрібна одна, така, щоб мала елегантний вигляд, була велика і підходила до будь-якого вбрання. Від джинсів до офіційного костюма. Ось те, що треба. Прекрасний вибір, чудово. Будь ласка, прийміть це як подарунок. О, якби тільки це могло якось згладити, це жахливе враження. Я ладен віддати вам їх усі, всі до одної. Хочете? Ні, дякую. Я можу заплатити за неї. Я ж не жебрачка. Мені не треба нічого даром. Я спроможна платити за себе. «Ви сердитесь». «Цей чоловік подобається мені. Він мене розважає. Я не серджусь, але...» «Ні, я бачу, ви сердитесь. Пані Юля, ви сердитесь, і моєму горю нема краю». «Ваші вигуки схожі на вигуки купця-єврея. Ви справжній актор. Мені не нудно з цим чоловіком». «Мені захотілося вас розважити. Розумієте, цей магазин – вершина моєї кар'єри. Я починав у 90-х роках з рядового човника. Якби ви знали, скільки тон перетягав я на власних плечах». Скільки втрат я зазнав. А ще уряд постійно міняє правила гри. Ракет наш, ти іноземний, не знає, що гірше. Везу, наприклад, два контейнери товару, то моє тільки в одному. Другий іде, аби розплатитися на митниці, потім на дорозі, поліція, де її називалось. Гірше бандитів. Ті ж бандити також, і на базарі. Та що говорити, і ось тепер такий магазин. Це моя дитина, я люблю його, бо життя поклав на це. А скільком моїм колегам по нещастю так і не вдалося нічого. А, що там казати? Я приходжу сюди перший і йду останній. Бачите все оце? Тут моя душа. Повністю. Вся. Навіть не частка. Вся. Отож я страшенно болісно переживаю, коли щось іде не так. Я розумію вас. Я не середжуся, правда? Може, якби я була трохи привітніша з цією дівчиною, то... Ні, Юленько, вашої вини тут немає. Ви не повинні звітувати перед продавцем. Воля клієнта – закон. Ця дівчина отримала те, що заробила. Та що я кажу, ви ж все розумієте. Ви ж самі починала з порожнього місця. Я не набрид вам? Чи ви хотіли б купити ще щось? Якщо ви заплатите за сумочку, я ображусь, правда? Добре, мені і справді ще дещо потрібно. Отож, не звертайте на мене увагу, у вас, мабуть, багато справ. Так, багато. Але пообіцяйте, що прийдете до нас іще. «В нас великий вибір товарів для жінок, а на наступному тижні привезуть таке взуття, якого ви ніде більше не знайдете». «Звичайно, тут дуже гарно». «Ось вам моя візитка. Я радий знайомству, хоч і за таких обставин». «Він нарешті йде. Вся оця тяганина мене трохи втомила. Отже, в мене є законний привід не йти сьогодні в ресторан. А по-друге, я з'ясувала, що... А втім, це ще не обов'язково треба перевірити». І нарешті я переконалася, що можу передбачати поведінку людей і керувати подіями, залишаючись осторонь. Я швидко знаходжу потрібні речі і йду з магазину. Віталій чекає мене в машині. Юлю, з вами все гаразд? Ні. Їдемо швидше додому. Я страшенно втомлена. Тому що вам не можна було ще виходити, а тим більше їхати сюди. Ми пірнаємо в потік машин. Те, що сталося, жахливо. Чому вони до вас присікалися? Тому що я їх сама спровокувала, хлопче Я навмисно це зробила Уявлення не маю. Мабуть, таке опудало не має права заходити в такі магазини У всякому разі та продавщиця думала саме так Але жодна з інших дівчат, що там працюють І словом не натякнула, що моя присутність недоречна Лише тій красуні схотілося розваг за мій рахунок Вона одна піддалася на мою провокацію Той кумедний чоловік таки знає, як навчати свій персонал тільки одна з багатьох Навіщо це мені було потрібно? З багатьох причин Мене не здивувала моя реакція на екстремальну ситуацію Мені сподобалось І ще дещо Потім Юлю, мені треба в лікарню, а ввечері? Ні, ввечері ви з Світланкою будете вечеряти вдвох Я стомлена до краю Добре, це зрозуміло Він посміхається Тоді наступного разу обов'язково, домовились? Добре Наступного разу обов'язково намажу гірчицею устриці, ненавиджу слимаків, в знак помсти. Він сміється, я чую, як він сміється, спускаючись сходами вниз. Нарешті я залишилась сама. Я дістаю одна за одною свої покупки, кілька перук, різноманітна косметика, контактні лінзи. Це поки що все. Більшого мені не треба. Сьогодні я маю дещо з'ясувати Надіваю каштанову перуку і підфарбовую обличчя Надто яскраво, але це саме те, що треба Я сама себе не можу впізнати Трохи вульгарно, але це нічого Темнокоричневий респектабельний костюм Жакети-штани І світлокремова еластична блузка В нову сумку кладу міцний шовковий шарф і залізну ручку Таксі везе мене на вулицю за Дніпровську. Там живе жінка, яка може мені допомогти. Вона бачила дещо таке, що мені хочеться знати. Я хочу почути подробиці. І я маю сама все з'ясувати. Розплачуюсь з таксистом і йду до будинку. Який невдалий будинок. Незатишний і неохайний. Перед під'їздом на лавці сидять дві бабці. Ось у них теж можна дещо запитати – Адже вік Валентини Пилипів не дозволяє припустити, що вона теж частенько сидить на цій лавиці, перемиваючи кістки сусідам. Отож, якщо вона бачила дещо, ці бабці можуть щось знати. Доброго дня вам! Я посміхаюся якнайчарівніше. Добрий день, когось шукаєте? Життя таке несправедливе, невже і я колись перетворюсь на таку ж стару потвору? Хоча обличчя звернені до мене не потворні, а досить привітні, але все одно я буду в такому віці потворною, якщо доживу. Отож чи варто? Ні. Так, будь ласка, десь тут живе Семенець Валентина Пилипівна. Не знаєте, чи вона вдома? Сідай, красу не посидь. Бабця посувається, і я сідаю. А нащо вона тобі? Ти її родичка чи знайома? «Даруйте, а чому ви питаєте? Я просто...» «Ні, дитино, не просто. То ти не родичка?» «Ні, я навіть ніколи з нею не зустрічалась. Вона мені потрібна в справі». «Тепер в неї нема ніяких справ». Старенька сумно хитає головою. «Вона померла два місяці тому». «Померла? Два місяці?» «Неможливо, адже в мене є її свідчення». Саме два місяці тому Хтось мене вводить в оману? Але навіщо? Коли саме, ви не пригадаєте? Якого числа вона померла? Чого ж? Справа така 6 березня померла, точно знаю Бач в цей день мого онука день народження Коли приходить Олесь, її чоловік І каже, ідіть до нас, Семенівно, бо лихо Прийшла, а там Віта, дочка, значить, непритомна, Маринка плаче. Подзвонили з лікарні, що, значить, машина збила. То вона голубонька до самої лікарні доїхала, а вже там у них померла. Добре хоч там, що не лежала посеред дороги півдня, чекаючи машину з моргу. Знаєш же, як воно у нас – «Ну, а я лікарем працювала, терапевтом, тож віту до тями привела, а тоді вже собі давай нітрогліцерин шукати, а водія того так і не знайшли, та, видать, не дуже й шукали». «Хто там його шукав?» – втрутилась друга бабця. «Адже перед цим Валя бачила аварію, господи, і доведеться ж таке, напроти Орфея, що на гірці». Що казала, діялось, як у фільмі американському. Летить червона невеличка іномарка, слизота страшенна за кермом дівчинка, а заду її здоганяє здоровенна темно-синя машина і б'є прямо в бік Раз, потім вдруге, а там місток, то та червоненька так і полетіла з містка І казала по всьому видать, перед цим уже кілька разів штовхнув негідник ту машину, що в ній дівчинка Бо бік уже був зім'ятий, а потім уже машина так побилася, що хто там розбере І дівчинка так казали померла в лікарні, і що ти думаєш? Валя залишилась там, на місці, розповіла все тим негідникам, а вони знаєте самі, як поставились. Ви, кажуть, бабу американських бойовиків надивились, а вона їх терпіти не могла. Вчителювала весь рік, оце два роки, як на пенсії була, і примусила таки їх записати свої свідчення. Та я потім читала в газеті, що справу закрили, як нещасний випадок. Ніхто й не шукав. «А ти в якій справі? Може, ми чимось допоможемо, бо в квартиру тобі краще не ходити? Олесь так переживає, бідолаха, тож краще не нагадуй зайвий раз. Вік прожили душа в душу, доньку викохали, ні сварки не чули, ні слова поганого, і отаке горе. То що ти хотіла?» «Ні, дякую, це вже ніхто не зможе. Я підводжуся з лавки і відходжу. Що я можу сказати?» що стара вчителька загинула, мабуть, через мене? Через те, що дуже наполягала на тому, що пригода зі мною зовсім не нещасний випадок? Чи ні? Може, просто такий збіг? Але я принципово не вірю в збіг обставин. «Гей, дівчино!» Це знов мене кличе старенька. «Повернися, будь ласка!» «Що?» «То це ти була в тій червоній машині?» «Стара лікарка багато бачила людей на своєму віку. Хіба її обдуриш?» «Так, я». «Сядь, дитино, і послухай, що я тобі скажу. Я покірно вмощуюсь біля неї». Вона вже сама, її сусідка щойно пішла. «Я попросила в Ганни води. Вона тут на першому поверсі живе. Отож, часу мало. Слухай мене, дитино. Ти ж прийшла розпитати Валю про те, що вона бачила?» «Так». Хіба ти сама не знаєш, що тоді сталося? Ні, в мене амнезія. Я можу говорити цій жінці тільки правду. Може тому, що ніхто ніколи не називав мене так, дитино. Тому на тобі перука, операція на мозку через травму. Від вас нічого не приховаєш? Добре, слухай мене. Валя загинула через те, що бачила тоді. В травматичному пункті працює моя онука Вона упізнала Валю, а Валя була ще жива Вона тільки й сказала Наталці Та сама машина, синя, прошепотіла і померла Ніхто не чув, я Наталці наказала ні пари з уст А тобі кажу, тобі треба тікати Бо якщо ти тепер не пам'ятаєш нічого Вони тебе знайдуть, тікай дитино, ти ще така молода Мені нема куди тікати, я сирота вона замислюється. Потім, щось вирішивши для себе, каже. «В тебе є папір і ручка? Дай мені. Я подаю їй свого записника, вона щось швидко пише. розбірливий лікарський. Скільки рецептів і історії хвороб написали ці руки? Скільком людям допомогли? Стара лікарка пише мені рецепт. Ось, візьми. Це адреса моєї сестри у Хотиві. І лист до неї. Вона самотня жінка. І прихистить тебе на деякий час. Іди вже, бо скоро Ганна повернеться. Чому ви це робите для мене? А хто це для тебе зробить? Хіба можна жити в цій країні? Кругом самі бандити. Страшно на вулицю вийти. І влада в бандитів. Награбували гроші і купили владу. Звідки здізналися же провалені свідчення? Хтось же з міліції чи пак... Поліції сказав їм, попередив, а ти така молода, може, порятуєшся. Валя все життя вчила дітей, я лікувала людей, Ганна ондирником працювала. А тепер ми не просто жибраки, ми сміття. Для цього ми жили. Іди, дитино, хай тобі щастить. Дякую вам. Як вас хоч звати. Навіщо тобі? Хоча. Середенко Марія Семенівна, тут ось живу у 46-й, а ти, Юля?» «Дай про себе знати, Юлю». «Добре, дякую вам». «Я йду. Мені треба десь взяти таксі, бо я втомлена і засмучена. Мене страшенно зворушив вчинок старої жінки, адже вона мене вперше бачила, а так потурбувалася про мене. Хто з моїх знайомих здатен на таке? Мабуть, ніхто». Йде в небуття ціла епоха разом з цими старенькими Аж я знаю, що був колись час, коли люди були ближчими Коли допомагати людині, що потрапила в біду, було звичайною річчю А тепер тільки холодне – це ваші проблеми Ми стаємо страшенно самотні, відштовхуючи від себе людей Замикаючись кожен у своєму світі Ми стаємо беззахисними перед долею І доля карає нас Примушуючи розплачуватись за нашу самотність багато чим Влад, ти тільки поглянь, яка красуночка Бридкий голос Переді мною виростають дві постаті Бридкі посмішки, якийсь сморід, що чути навіть здалеку Гедота, чоловіки, п'яні самці Куди йдеш, красуне? Чого вам треба? Я спокійна Нікого навколо вже сутеніє, але я спокійна Влад, вона невічливо розмовляє. Ти, сучко, зараз дізнаєшся, що нам треба. Можеш навіть трохи покричати. Брудна рука хапає мене за волосся. Хлопча, а в мене перука. Ти не чекав? Моя рука сама собою б'є нападника в горло, а ногою я вцідила другому прямо в перенісся. Хруснула кістка, і я нагнулась за перукою. Що, нема чим дихати, Любчику? І не треба для твоєї ж власної користі. Навряд чи ви обоє зможете вижити, якщо вас ніхто не знайде найближчим часом. На добраніч, хлопчики, нікуди не йдіть. Я надіваю перуку і йду ловити таксі.